Kapitola 16. Pravil pak i učedníkům svým. Člověk jeden byl bohatý, kterýž měl šapáře, a ten obžalován je před ním, jako by mehal statek jeho. I povolav ho, řekl jemu: Což to slyším o tobě? Vydej počet z vládařství svého, nebo již nebudeš moci déle vládnout ti. Jdi vládař sám sobě. Co učiním? Teď pán můj odíma ode mne vládařství. nemohu, ti nemohu, žebrati se stydím. Vím, co učiním, aby když budu zasazen z vladařství, přijali mě do svých domů. I zavolal jednoho každého dlužníka pána svého, řekl prvnímu, jak jsem mnoho dlužen pánu mému? A on řekl, 100 tun oleje. I řekl mu, vezmi rejstrasva a sedná rychle, napíš 50. Potom druhému řekl, ty pak jak jsem mnoho dlužen, kterýž řekl, 100 korců pšenice. Jí mu, vezmi rejstra svá a napiš osmdesát. I pochválil ten pán že toho nepravého, že opatrně učinil. Nebo synové tohoto světa opatrnější jsou, než synové světla ve svých věcech. I jáť pravím vám, čímte sobě přáteli z mamony nepravosti, aby když byste zhynuli, přijali vás do oněk věčných stanů. Kdo je věrný v mále, i ve mnoze věrný jest. A kdož máli jest, nepraví, i ve mnoze nepraví jest. Poněvadž tedy v mamoně nepravé věrní jste nebyli, spravedlivé, kdo vám svěří. A když jste v cizím věrní nebyli, což vašeho jest, kdo vám dá? Žádný čeledím nemůž dvěma Pánům sloužiti. neb zajisté jednoho nenáviděti bude a druhého milovatí, a neb jednoho přidržeti se bude a druhým pohrdne. Nemůžete bohu sloužití a mamoně. Vyšeli pak toto všechno i farizelové, kteříž byli lakomí a posmívali se jemu. I jim vy jež to se sami spravedliví činíte před lidmi, ale buď z nás srdce vaše, nebo což je u lidí vysokého, ohavnost je před Bohem. Zákona proroci až do Jana a od té chvíle království Boží zvěstuje se a každý se do něho násilně tiskne. Nářed je za jisté neby i zemi pominouti, nežli v zákoně jednomu tytlíku zahynouti. Každý, kdož propustí manželku svou a jinou pojímá, si A kdož propuštěnou od muže pojímá, si zloží. Byl pak člověk jeden bohatý a obláčel se v šarlát a v kment a hodoval na každý den skvostně. A byl jeden žebrák jménem Lazar, kterýž ležel u vrat jeho vředovitý. Žádá je nasycen býtí těmi drobky, kteříž padali ze stolu bohatce ale i psi přikázejíce lízali v ředy jeho. I stalo se, že ten žebrák umřel a nesem jest od andělů do luna Abrahamova. Umřel pak i bohatec a pohřben jest. Potom v tekle pozdvih očí svík v mukáč sa uzřel Abraháma daleka a Lazara v lunu jeho. I zvolav bohatec řekl, oče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, Ať ho močí konec prstu svého ve vodě a zvlaží jazyk můj, nebo se mučím v tomto plamení. I řekl Abraham, synu, rozpomeň se, že jsi vzal dobré věci své v životě svém a Lazar též zlé. Nyní pak tento se těší, ale ty se mučíš. A nad to nade všecko, mezi námi a vámi, propast veliká utvrzena je, aby ti, kteří ští odsud k vám jíti, nemohli ani od onut k nám přijíti. I řekl, ale prosím tebe, otče, abys ho postavil do domu otce mého, neboť mám pět bratrů, A jim svědčí, aby ji oni nepřišli do tohoto místa muk. I řekl mu Abraham, mají Mojžíše a proroky, nech tím poslouchají. A on řekl, nic, otče Abrahame, ale kdyby do zmrtvý šel k ním, budou pokání činiti. I řekl mu, Poněvadž Mojžíše a proroku neposlouchají, aniž by kdo z mrtvých stal uvěří jemu.